منها چسم عمل بر اثر خدا کوي او وي علمونا او دي يقين ساتي ڤيږي چې ان هل حقو چې دا قیامت امر واقعي او حق دي الا ان الذين بيشكه اکسان يمارونا چې دي دی کوم دي جګړې کوي ڤيږي کنه او يا يمارونا شک کوي چې ساته په قیامت کې نلفي ذلال الميت الله لطيف بعباده خدا پاک نه حیات کې مهربان دی خپل بندگانو یره ټکو او روزي ورکي من یشا اراچاته چرا او هو القوي العزيز دې زور آور دی او غالب دی پيګه ادم ولما کرامو لیکل دي چې دا آیات مبارک چې دې کنا چې د ساته ما جنې توجو توجه سر لرستو اډیا کوي روزي ورکړه خدای پر رافق الله په صفه او معيا کارته چې څاډه ساته منځ کې چې جاره لخر خبر ايا و دا آيات وي دا د ورځې با الله پاک دا بپرا هغه من کان یریدوا خ هو القوی من کان یریدوا حرث الاخره ارغسو کو چې را دلې نیک عمل دا مرتب بار بار وی دی ها دا ما وی ته کڼ پینځسته مکه ارغسو چې را نیک عمل حرث الاخره دې کنا او د پسل د ولې اعمال په شان ده او ثواب په شان دی مې وې دي کنه دي اه یال کدا اعمال په شان ده پښان ده کنه مو دې باندې کوم څه ده مرتک شي هغه مې و دې کنه دا که شي چې ثواب دي نو شو کې رادل ریځه په شان الاخرته نزيد دکو موږ دې پانا فی هر شي د یو نظر لسونو پوری ادله لسونو پوری ته مالا هي او ومن کنه اور غسوب شي وی پېکی کنه چې غرض یې أغساز او سامان د دنیوي هرڅه د دنیا أغپسل د دنیابي پتر دنیا سره ساز او سامان د دنیا نو تيکي منک بدتور کو منھا ما قسم لهو فل ازل ابل دا ذکر راغلی ها او ما لهو اند په دې درته لپاره په خیرت کې پېکی کنه من نصیب د ذری برابر حسبه نه املهم شرکا دابل خراب نہ هم پرنده بلدی بلہم شرکا بلکې د دې لپاره خدایان دي شرکا خدایان دي شاپین شرعو بګې او چخکاره کړی دا او خنکړی دا د دې لپاره من الدین د دین شرکینا ما اغل لار د دین لم یعزم به الا چې الله پږي جات نه کړې لکن ولولا کلمۃ الفصلی کچرتن یو خبره فیصله شوی پازل کې نقود یبینهم فی دنیا او ولین از ظالمین الله مضاف الیم په آخرت کې تر ظلمین تبو ویني زالمان پر تا قیامت مشفقینا چی یریږي با مما من جزایما ده جزاء د اکیه ملنا کسبو چې دې کوم کړی او هو واقعهم بهم پیګه او وقود صدا او وقود سزا د بد اعمالو په دوی یقینی د کزولین دا یقین دې زو واقعهم اغه به یقینا واقعي کې اولو الذين <سؤال> امنوا هغه کس چې ایمان او ملي صالحاتي نو فيرو دواتل جنات دا به پر سر سبز باغات د جنت کی وي سر سبز ولې درجات ه درېې کې درجات عند الله راغلو کنه او لهم معيشه ونه بيد پر به او چې بي غړي ان در به هم زاليكه هو الفضل کبیر دا ين عامي عظيم دي هي کې نقار نقار الله عظيم پکار دي او الله پګوي چې ذالک الذي ذا جنتی وبشر الله چې الله دې ورته وي عبادت خل خوش خبری وي ورته باندې کان خل هغه چې مان نوري دي عامل قلت و تو ويا عليه أجرا <تصفيق> نغوالا بتعصنا فدي تبغيق بان السمس دوري إلا المودة إلا المودة في القربة لغوار كوا مغر لغوار كواخ إلا المودة مغر دوستي في القربة دو وجيد سنا قرابتنا دو قرابتنا في القربة زکر چه پا قرائش رکیه و خاندان نو چه دنی بیلی سلاما سره رشتا نوا نیا زالیمانو چه مات دا زرر دا سکورا زرر مات خود ده دن دا وجه نکا نرسوه نو دا رشتا داره دا وجه خوخیال و ساته ایمانا دا کبریتا نا قدجی نا چل قربا گوری دا, فی. فی دا؟, دا فی تعلیلی دا گوری دا پی پیگا مگر ای سان نکم نتان سنن دا اجر اللا المودتا مگر سوال کوم د دوستي د وجد قرابت نه نزدېم چې د مال احساسات یې ما, ما سره دوستی کن کن. او ساته ما ته ضرر مرسته ده د خپل ولې د وجنا دا څه نه واره ما نه کنه واره هه مزی تل کوم کني کومه مما یې یختری دقه دې یاد لره ومن مما یې او چا چوکړه حسن تن کسبه کړې نیکی نزدید ده په حسنه الله بمو ویجات کړو د لپاره پدې کې ثواب لره حسین لره تذیب سره او ان الله غفور ان الله په خون کې دي د ګنا د مؤمنانو او شکور دی او شکو پیږي او قدردانی کوون کې دي اعمال د مؤمنان لره انه یقولونا بل یقولون مګر دوی وای چې افتراء الله رسول الله جو پی د ازان په خدا باندې دروغ پیږي داوته نه بوته په دروغ ادا نه په هیڅ ایلا خپې کر کوجی دې ركز دات یو خبر کوم نا فایئش الا ک اللہ یرا دو کی یختم وکل جی نو الله داد ایمان مجاهد وئی یختم سمانا پټه د صبر بول لګی ک اللہ کی پټه د صبر بول لګی انا قبرکا تردی چدې دا زر رسانی بتا تاگراننی دادا چا دادا چا ترجمه ده د ایمان مجاهد تابعی او امیر منینه په حدیث او تفسیر راځه او دا قطعه ده ستر جمله جدا ده چې هغه دا ده چې ام یقولونا ای دوی وایي چې افتراء علی الله د دزان یو کړی په خدای درو داو دا دا. او داود نبوتی په درو غده نه فین یش الا کلو او غری یختم دې بند بول لګی الا قلبک فضلستا نو تان په قران ایر کی بند په ولګي قرآن شريف په دنه پورته کي نه معنا د دا نه معنا دي بس راځه دا ترجمه ګور ولې ځکه چې پیغمبر د خدای چی په دروګه پیغمبري کوي د سر چې کم کتاب دی نه هغه په ځل کې ولې دي به خپلې پورته کوي ولینا نه معنا نه کنه ويم الباطل دا ترجمه دی ما کته ده سيد دا, دا. يختمنه بند په ولګي او پسنه پزل باندې نور تعالی بقران ایر کی نواس وبست سنگ پیغمبر پاتی شي نو چینه یری نو معلومه چې پیغمبرې کنا او هم حله الباتل الله ما هو کای باتل لذا دروغ لذا او یحق الحق الله ثابت ای دې حق لراج داود نبوت پرشتہ مکلماته پخپل کلمات او قران عظیم ان ودیه به ذات صدور ما هو لدی الله به نذیر وبمسل ذاتی یکمل التوبه تا چې قبلې ا میشت ا پر توبه پیږي کنه د خپل بندګانو نه او ويافو او الله چې کوم دي معافي کوي پیږي کنه تعالی ان سيئات پیګه د ګناوونو نه چې راغنه توبه وي استرشي او ويا نو ماته فلون او الله پیږي په اسمان نشته چې تاسو یې کوي ويستجیب الذین او الله قبلې چې کوم دي ال ويستجیب یعنی دعاء الذین الله قبلې دعاء دای کسم چی مان وروړي او نه کوم او یزیدهم او اللہ و تزیادتی کئی دخ پل فضلنا پل فضلنا و تزیادت کئی مالا عینن لؤت اوال کافرون لہم عذاب شدید او دا کافرون دا پار با عذاب چلے مداب سختی او خدای پا کوئی ولو بست اللہ رزکا کشتا اللہ پرا حکڑوی روزی لعباده لجمیع عباده نا پانا د طول بندگانو ادا سنوے کڑی چې بازی پاکیر او بازی غنی نه. ټول ته پر اخګړې وی لباغه په ارض په کې ندی بچ کم دې سره کړې وی ظلم پکړې وی بازی په بازو پسات به کړې پزمک کي په ماسيو سره نو نظامي عالم به خراب ترشه وی کنه مبې ها بالکل خراب ترشه وی په يو بل باندې بګې کړې وی کې ټول تنظیم د عالم ب خراب شوی نوسه وسیږینته د همدغه عالم نو طالب ته متقوکل طالب یې څه کې سوداره ګورہ چټول دی نو څه تبکار او چدي دا یو سړی دی هغه سره پیښ شتا دته هغه چکم دی واخنه په کې هغه سره پیښ شتا ختینه کولی ها نو دا پیسو والا به رول لګيږي بګي دا د خټو والا محتاج دی پیسو ته دا پیسو والا محتاج دی خټو ته نتک دا نو دے با پیسیور کی، آغا بولا یو کی، نه انتظام بدوارو چلی او چد دوارا انا, أنا شنو بیا پسوشت کدار شمده چی چد بانا مالدار شن آغا بیا تکی یو مالدار دی یو جز دی پایگی باس نو دا انتظام د عالم با پا ازدادو چلی تو انتظام د عالم په دے ازدادو روان خبی پوشو نازک اللہو انتظام عالم یا حرابی کی لباغوف الارض دمانه چې انتظام عالم بخراف شي او په یو بل باندې وکنه هغه کی ولیکن ينزلوا لیکن الله نازلای دقدرې مایشه دیګي په قدرې ماتا هغه مقدار چې د لایرا دوکی چې د مصلحت سره موافقه کی انه بعباده دیګي او دی په خپل مندګانو باندې خبير خبردار د ظاهر او باطن او سفير او خبردار د باطئ دا خبير بوله کې د باطن سره خبرت ملي او بسویر چدي او بوله کې ظاهر سره ووول دی او د الله رب نذیر وبې مشرزات یونس جلو غیثا چې ناجلې باران د خیر من بعد ما قنطو پس تا غینا چې خلق نو امید شوې دي د نزول دا غینا او یان شروع او الله را خړی رحمتو مطرहू دغه رحمت فل او رضا او چې نا مرا دره رحمت ندیده کسرې ما یوم بتبل بی المطر اغش راتو گی گی پا باران نگت مراد دی و الحمید او دا اللہ پر ایکی کانا ولی دی حمایتی دی کارسانس دی او محمود دی په اتبار دخ پلزانس او پا پیگی او پا دی کارسانس دی, دی. محمود دی و من آیتی او باتی دن خدا قدرت خزیر خلق السماوات الارد و ما بین ہما او خلق ما. او ما بسا و خلق ما بسا دا پاکم جائے کې دا په خلق کا ومن آیات خلق السماوات ولرده او ومن آیاته خلق ما بت او باز د الاتو خلق هغه شی چې الله تعالی کړی دی په ما په زمکه اسمانونو کې من دब्बा ارقش قسم دسر دکتا او کو على جميعهم او دا الله تعالی په جمع ذیبا می په میدان هشر کې ازا ش او قدیر الله په کویا چله ما دي مېربا نه ته وګوره ومہ اسوا بکم هغه چتاستکم رسیږي اے بندگان ها هغه چتاستکم رسیږي دا مؤمنانو سره خطاب دي ريږي اے زما بندگان تاسو دې چې سره شي جی اے گونان اے گونان گارو اے گونان بندگانو دار تنوی بابا ترجمه دي چې اسوا بکم کې را مخاطبين څه دي بندگان اے گناغر بندگان مې مصیبتن کم مصیبت په دې دنیا کې لکه مرښتو پکېريشو د قصې نورې وګيره نه پبېما ها ددا پسو د اغي ګناونه دي دی، کسبتې دین دی کوم چس تاسو لا شنو کړی تکتې لیکن وقر او يعفو او الله اپ کی دلی رز جاتو ګناونه نه نپاگې تاسو په دنیا کې نه نیسی مې چني سي پبازو نیسی کپټولو ها پبازو اوما انتم او نه تاسو سو مشته کانو یموجیدین دا وسع غ مسلمانانو سره خطاب دی دا مشته کانو سره دی اوما انتم نه اتا سو مشته کانو کنا عجز کون کی الله تعالی فی الارضې پې کې شو او ما لکوم من دون الله من ولیین پې کې حمایتی ولا نصیر چتا سو نما عذاب ده او ابیم نایاتی او با جن خدا قدرت ته خداینا الجوار السوفن للجوار آغا بیڑای دی چه روان دی پل بحر با درام کے کل آلام پشان دا غرونو آلام جمع دا آلام دا غرون تو بي پشان دا غرونو پا قطوالي کی او پا پرتوالي کی او خدای پا کوئی چه این یشع کال لائده دو کی یسن اس کی نريحا او بدرائی بعد بعد با ادرائی بعد با نجد بیڑای بیڑا کم روان دی با ادرائی پا یزللنا نپا یسرنا ذلله يزللوا باب اوغري رواكله ولا علي ولا علي پس على زهريه باب ولا علي با پساد دريا نتا څه به منځري مقصود اورځيګه ها منځله مقصود بپاتشي کپاتي بنشي مشي راشيلي منځله مقصود بتانه پاتشي خپبه شجي او وکذالک ان في فوقت زحمت کی او شکور فوقت راحت کی وحو المؤمن کذا پل حدیث او یا ببل کارو کی او یوبکہن دا پچھا کم دیا تب تی کی نزی حبان لی او یا با اللہ پاکو حلاکی کی دا بیڑے بیما کسبو بین په جنوب پس ابداد گواندی چودی کم گناہو نکڑی دا بیڑے بحلاکی کی تک دا بحلاکی کی, کی خلیکن ینا څکه او ډیر ځات الله ډیر وګڼونه او وي چې کوم دی دا دا سدي دا وي علم الذین ورکه مقدر یو مقدر تعلیل دی دا پاږی عتبتی څنګه چدا او یوبی قون به بما کسبو لينتقم منهم وليعلم الذين يجادلوننا یعنی دا پرچی الله د دین انتقام ولی او او پیګي او به او او به پیجنیه کسان دې کې کنه او علم الذين او به او به پیجنی هغه کسان به او پیجنی چې باطل باندې جربي کې زموږ پاتون سبو پیجنی ما به پیجنی وای چما لههما تاکه به پیژنی چې نن پیژېږي لپاره بحثه زیات د تښتیو زیات خلاصي او د نجات الله عزوجل فرمایي وما فوعتیتم هغه چې تاسو تکم درکړ شي ودی من شئ انده او شئ نه نو په حياتي دنیا پیګې دان نه پاد د سازو سامان د دنیا دا دی او سورې خوشحالي دا نو وخت مشي پیګې او چند روزه دا پیګې چې د عمر په ختمه دوه وخت ختم شي الله چدا چې روزه به د عمر په حد ده دو ختم شي ارشدي باندې او ومه هغه ثواب هغه رضا عند الله چې بند خدای دا خیر هغه به تر ده په اعتبار ده کی او ابقا او ډیر باقی ده په اعتبار ده کم للذین آمنو او علی ربهم يتوکلون داد پارا دا د چا لپاره دې کې الله پاک او د لوی خلقو صفت بیانئی خصوصی صفتونه ورگی لې لذینا د پانه کسانو چې اې ایمان لروري او پخپل رب باندې توکل کوي دا بس راځه نو دا توکل اولنی صفت شو دی چې خپل خدای به بروسه وي په هر څه هر مصاله کې خوا کې او دانه کې حفاظت کې په خپل خدای به بروسې عادت جي او به مصطی یاد دي چې ولذین یت او پیگه بیم سپتی آغا دی چې زان ساتی دا غٹو گناونا نلا کبا ایرالی سوم دا غٹو گناونا نلا بسراده جی چد آغی ما تاستا خبر کرده وچه غٹ گناونا آقا دی چاگه دا پارو بے کسده وعی در آغا دنیا کې یا پا خیرت کې اول پواحش پیگه او پواحش دا بے حیع کارونا بے حیع وی موجناسر پواحش آغی تووی جی چ هغه چې کم دین او کې کې په دنیا کې پاګه حد مقرر دي هغه می وعید به له غریاب درا دا حد دے دے دے دی غریبو او ایزا ما غضب او هر کله چې دوی په غوسه شي د دریم شي په ته ارشي پوهځه پدې متووکیلینو کې منجی ایزا ما غضب هر کله چې دوی په غوسه شي مہم یستغفروا دیګانه ان ودي بخنه کوي ته اپی سنا چې چا په غضب کړی ناغه ته کوي اسلرم چې پته ده دي چې ولذي نستجابو بيګي او هغه کسان چې دې قبول کړی دي لربهم بيګي کنا چې قبول کړی او د احکام لربهم له احکام ربهم نو پانه د احکام د خپل پرول دیګارې قبول کړی دي بي چون چرانه بي چون چرانه احکام د دین قبول کړی او احکام الصلاه او امرهم بيګي او کار احم ددي بيګي کنا مراد, مراد امرنا امر اهم دي او بل طالبان ته حکم متعین ندي د الله او رسول له طرفه ملک حکم متعین ویني باقي کې مې مشور وکې ها یعله که خدای رسول یو حکم په یو مسرته متعین دی نو باقي مې با مشور وکې ان چې او امر اهم دی نو په دې به مشور وکې په یوه ځمونو تاسو په ده چګر چته چا کولی نه دی په یوجداس کوي به چر چا کولی مکه باندې الله دا تاسو نه به شه رضا و امرهم او امر احمدی چې حکم شرعي په کوم تعيين شورا دا په مشورې شرعي بینهم په ما بین دی هغه ممما د شپګم او باجدا غمدنا رزق نو هم چې موږ ته ورکړي خارج را خب دا طالع عليك حرف کوي باسراده خفه کړ کو طالبہ جنہ کذا دیدار دا دا کا دا تیر شو دا یو سنت مؤمنانو دا چ تیر شو دا یو سنت مؤمنانو دی او بل سنت په دا یو وانا مؤمنانو وا او سیو بل نو او بیانو مبرجه دا بل نو شرکی ګل کو ګری فکر دا, دا بل سنت ولذینا نازجه او هر کسان اذا اسواب حمل بغيو هر او شي جدید ظلم نو هم یم تسرون دی بدللی اول ته بدلا غشتہ ہا کاپ ہے کولا ہا دا بدل نو ګورم نو مبینہ دې خبر غا ماتو فکر کئ الله زار کوری دې مسئلې ته شریعت مساله دی جو اکسمت اساند یو دا څو مکهنی مومنان چې کوم خاص سین په اوې ما اپا ادا بل انتصار کئ او وی مخک یودیم خک ک تکا او وی اپکړی نو خار رجال استو اګی انتصار ولی علی وځی کئ انتصار د دې ظالم نو نه لینی نو د تکبر نور ځتی کی پویې پام کو چې دا څه سړیو چې توه تعقب نور د هغه تکبر او غرور ځتی کی اغه پټه کوم دینو کې کسوب بدمان تبې بدمان شوې دغه بدمانشه ختمون پکار ديږي دا نه ده ته په نه ده پکره په شې لاغه مخکږي ودیم خکې اغه خبرچه راغله ورته امام مې ته هم او قایشه په قبول وکړه پیګي او نغه حنبي وتبي بیا هم خکړی ادم خکړی امام مې زوم ځکه نه قبول ولا چې قاضي یې ډیر زیات بګي او قیس سبزه که قبوله کلاکه دنه قبله مان ولڅوښته دي نه نو دا حق په تالب شي ما څنګه کړی و دم څنګه کړی و تاسو وایي دغلا خبره دي دا د سحابه نه دا تاسو دا سزا دا د رسول الله مرګ دي دي اخته حدیث کلاګلی دي اختاره خو ملنه له صحبته دا خدای پاک وره کړی صحبت تخپل پیغمبر دا پرداسې دا اخو دي پاکاله وره دي اسه اسې نومینه ده سلو نور خدای چې ځړینې دی نه ګر دم الله پاک وایو چې خیر دام شتا او ومه بس والذین اذا صبحوا الباقيو هم, هم ندی بدل اخلي او الله پاک وایي چې وجازا او سیئاتن ها ها او جز د بدی بدی دا پمصل دا یو پي یو پي وخا ها او وی دا مدا تفسیری مداري کی یو حدیث نقل کړی دی ورو دا چې پرز دا را پاسي شمن کان له اوجرن علال لا بل يقوم وې د چا چې اجر په خده بیا غد را پاسي بل يقوم الا من عفا نبه پاسي مگر ا دا حدیث تفسیر مدارک مدارک کې نقل کړی دی مکمل غوی ترین کتاب دی کنه نو خا پمانه پا اصلها اجر د د پاپ الله دی دد اجر په خدای پاک وروځي جلال بانیوی او انه او به شک د الله تعالی چې دی نه حب الذالمین نه وخي ظلم کوم کی او خلق باندې لازم هغه لمن ته سره او چا چې بدله واغښتا بعد ظلم هی بعد ظلم ظالمه هی پښتو ظلم ده ظالمنا ناګینه بدلاويش تا او بولاي کما عليه من سبیل نشتره پدوي به نلارد مؤخذي او دنيولو بيجي او انما سبيلو لار د مؤخذي چدا على الذين باا کسانو ده يظلمون الناس چې ظلم کوي د خلکو سره او يبغون او تجاوز کوي ديكي کنه اغه ابتدا ان کوي وان چدي او يبغون او تجاوز کوي في الارض فزمکا او طلبي فزمکا کي پېګې کنا پسات کې وی پښمکه کې بغیر الحق منا حق خسرا پېګې کنا رازجي اولائک نا کې دي چې پاک دي او زکچه سو باندې په بغیر د حق وی جوړه اولائک له مزاب نجیب د دې کسام په پرعذاب درناټي اولمن او د پر د هغه چا صبره چې د صبر کړې دي د انتقام غشتونه او غفره او غزالې مې ما کړې دي نو ان ذالک من عظم الامور دا د مخسودی کارون ندی او د مطلوب کارون شرعی ندی دا د مطلوب شرعی ندی هه مطلوب شرعی دی کنه تاسو ته ورول شي کنه او الله پاکوي ومن یدر لا ار اشوب چلای گمراهی بغنیا کې پمالهونه بيدتر پر بغنیا کې مې ولیه شوق متصرب هدایت ولی منا متصربت هدایت فلن تجد له ولی مرشد من بعد من بعد ادلال هیاهو فست گمرا کولد اللہ تعالی دلال و ترزوالیمین و تبوین ظالمان نروز با قیامت تیر واقع دیومی غبل دیجی و ترزوالیمین تبوین اکنا و فاخرت دا ظالمان لم مارا اول عذاب ارکل چرا عذاب دا جهانموینی اوینی نجا قولونا فغیقی او ویبا خ واجب جہل الٰمر دین ایشتدی وا پسید دنیا تا من سبيل سصورت صلیرا یعنی سصورت تھا نہ پہ یقالو چہ لا سبیلا تہ تلار نشتی او تراہم الله بوی نہ سبدی ورته ګوری خ پٹ پٹ پوت ګوری چہ تک نور دمازیدی نہ کسبوت او تراہم اتبوین دوی چې چه پیشکوولی بشی علیها فدی نارتا فدی نار با پیشکوولی شی خاشعین دقا زیکی با توازو کی متوازعین و عجزی با کوي من الظل د وجه دا ذلتنا پیگی عجزی با کی دا وجه دا ذلتنا او ینظرونا پیگی کنا او وکیل گوری من تور پین خفیجا او اورت با من ترفين خفيہ په نظر زیبو په غلا لکسرنگی چې مجبورو ستګوري تفسیر مدارک کې وکړي چې دا کوم سره فسولیکي او دی تری تاګوري چې په دې تور بمال علي دا معنا او وقال الذین و امنوا او بگو آمنو، یا کسان چې مؤمنان دي دا کول د مؤمنانو چې دا, دا شماتت دی شماتت پیژنه او ا فرح ببليه العدو خوشالي په مصیبت د دشمن پېږي کنه وقان الذين امنوا شماتتن, شماتتن او به کوم شماتتن بها کسانو چیبان وروړي دي ان الخاسرين چې پورا پېږي کنه پورا خساري والا هغه کسان دي خسرو پېږي شو خسره کې ودل خپل ناشنا او ور دي او اهليهم متالقين حل يوم القيامه او دا خساره پرو د کم ده دا په خژل پور متعلق که خاص ضربیا خژل دا خطر پکه مرز دا مرز د قیامت ته الا ان الظالمین بیشک ظالمان چدی فی عذاب مقیم او الله پکوی وما کان لهم وما يكون لهم دا کان په معنا د مضاری او قدرت شان دچی سره تلګی کله ماضی په معنا د مضاری کالمضاری په مرز د ماضی او ما کان لهم یعنی وما يكون لهم زګدا دا روز د قیامت سره لګی درېدا نبج دزوید پارا من اونگیا صدوستان حاجت روا ینسرونہم جلیس رائم دادو کی من دون اللہ اولا و ومین ندرلہ ارق سوک چا اللہ کمنا کی پمالو من سبیل لا رد نجات او د آیت استجیبو پیگے او قبول کے اے بندگانو لربکم لدعوت ربکم او دعوت رب ایمان تا او توحید تا من قبل این یا من بدراتو ادروزینا لا مردل لا ماذله چنيشتری واپسیده غېده پرمرد د څه څه غلا مرد د مصدر دی ګوري چنيشتری واپسیده غېده پرا مین الله او د الله طرفنا ارګري چې خدای پاک یې راولي دوی به واپس کینا مالکوم مملجهن نو به استاسره پر زېده پنایې یو مېهن تفکرز او و مالکوم او به استاسره پرا من نقیر ان کا د ګناوون نه بلکې اته به اقرار کوي نه پاین نارزو هت رسول الله ته دعوت ورکه نو که دوی اراد کی د قبل به دعوتنا نو په ما ارسلنا کا عمله حفيزا ته مونږ نه له کلي په دیوبانه نیگران او محافظو چپې کی کنه چې سمونه چې ایمان به دا سمونه چې ایمان به چې کم دینو کې که دغه را داسو د د ایمان به تا مت پوښتکی کی نا هم ان علیکا الا البلا ان علی زمتکا الا البلا مگر تد دي د احکام دی او وین ان الله تعالی وی مونږ چو یزان ازق من نسانا ارګر چو وسګو پنسان باندې من الله خپل جانبنا رحمت مونږه د پاره حبحه د پاره باندې نازکی او فخر کیو کی او تکبر کیو کی دام خان شوا نه شکرې وکړه وین توسبهم او کته تو ورسیږي دې قدمت بشامت ما قدمت پسوب د شامت او د چې مقتیری دلات نه دوی نپا انل انسانه کفور نا کنه بنا شکر یی غنیمت التسج دل تسج الله پکویا نا بیان د مسری د توحید دی پیاوبل علمان ها پیاوبل علمان ای یهودوی چستو چې موسی علی السلام چې خدای سره خبرې کولی نو خدای پاک یې وړي ده مګ دا غلطه خبره کوي په هیڅ خبره دې باندې آیات خبره دي دې و دې خبري شوی دې سره په کلامي اورېدلې او یو ات واجب تعالی اند شوي يهود دایو خبره مشوره کړله چې کلیم په حبيب باندې پروتا یې غل دې دې موږ یې شر نه دې دې ما غلطه خبره راضي هم یې دې به زات خبره و سره وی کړی موږ یې چنه په سره لو سفر نه شوی په دنیا کې لله مدایته نک خير روان دي ان شاء الله تعالی تبعب للہ خاص اللہ دا پارا ملک السماوات ملک الازمان و زمکو دی یخلقو الله پاک پیدا پیدا کوي مایشا اگر چې الله ای ز دې شباځ وبرکوټي باځه او بل انسانانو کې ویږي او بیان دا اشرف المخلوق کوي یاله ک فکر کوا یخلق مایشا دا عام مخلوق او یا یابلی مایشا داسې خاص مخلوق اشرف المخلوق انسان ده کده الله پاک ورکه لمن اغه چاہتا ارشاد چه را دیو کی د الوادنا اناسا فقط و نی جنا کی جما ده ان ساده نونه نونه فقط ور کی با دل او یحب لمن یشاء الذکور فقط سر پینارنا ددنا الکال جنا کی دې تک دا او یزویجوهم او یا الله پاک چه کم دینسو علماء ویه چلاول یاهبلی مېشاو وېناسا نو چلاول جنې پیدا شد دا بختور ده لکه شورو خو ده وېدادې نه کړې خوروې خپلاس را او یوزب جه هم او یا چې کم دی نو کې کیسې کی او یا ور کی دته او پیګ الواز دتور کې زکران هم و وېناسا ګډوډ میوا ګډوډ میوا دڅک نارینه وزنه نه چې دواړې ورکړي دا د ویه وی کردې او یزویجوهم یجعل الالواد او گرده دا الواد زکران و اناسا نارینا و زنانا او بل شخوا رجی دا سلورم دخوا و یجعل من يشا. او الله و گرده اغسو بطیرہ دیوشی او شند بی اولادا او شند بی اولاد دی دا نارینا او زنانا و دوان پسر رگی سلی رفی اختر سر دا خیر ته پتی روزکه عجایبات وی دا مون تفتر زی یخ لو کوم اوی اوس کدی کمرې تلان کړه نو د شن بیا مخوب نه وردی دا دا قشری زی دا مون د پته د پخواني زی مونږ وای دا ان تغه ته پناستو دومره مخوب نه کی شي به بر تلړو بیا پننه راته دا دې خایزنه چې کینی نو بیا مخوب دی بیا وی او ګندګی وی بیا په ګندګې کې چا نه او ادره ته خوشمهی شوروشی انوار شوروشی پيوزا شوروشی نو په او اوران دي زيد نو په خپل خوب ورشي ها دا د قشالجي نو ګور او ګردي وایي جمع او الله ګردي الله پي آها حقي ته زمي خدا تراجي دي او ګردي اغه څوک جللې را دي شي عاقیمه شند ندا ش عاقیم چ زمنگا تالیمان ویچه دعا عاکیم سر پیده زنان اصر علیگی دریده نا سریم شن دارد لیشی او را دا شن دا. علیمون ادا اللہ تعالی علیم دی فان مخلوب مانیو قدیر دی او رازا ایہو دوی چه موسیٰ علیہ السلام کنا او افرائی اوی دا حافظ ابن کسیر وی چه دے زالیمان خبره خبرن قلقا چه موسیٰ علیہ السلام سمیع کلام اللہ ورآہو کانه او وی دې د مونږ د رويت څخه کې ټک کوي د رويت څخه دا رويت څخه کې لنر کوي او او به یلکه خبره ده يهودو بيو دروغ هم پکې تاسو دا ورې دې چې خبره ده يهودو دي او پاکي کې دي دروغ هم نه نه خو کې دي چې دعام يو پاکي کې دي مال کې دي او ما کانا او نه دي جایز پېکه کان د پان د بشر پېټې بار د ساختې اون سری سره ان یو کل د محلا چې الله خبر یو کیدا سره ها مگر یو صوت رکی وی ته فکر کوي یو صوت رکی نو خبرو دی, دی. الا وحین مگر سو so, الا وحيان دا سورتي اول دي الا الہامن وحيان دي د کی مناسو دا سورتي اول دي چې خدای و سره خبره کوي مگر په منام کې او یا په الحام کې الہامن یا منامن نو منام او په الہام کې دا اخر دي خو ځزک وایم سوچ نه کوي غني د غمد خدای الہام او دیم صورت او موږ وګورئ یا اخوه د پردې نه یا فصی پردا د دیم صورت فصی پردا لکه دا خبره اچا سره وکړه موسی علی السلام سره موسی علی السلام سره وکړې په کوم تور باندې فصی پردا ده مابن کې پردا وکړ نه و پردا ده دا دیم کې شو او يرسل رسولاً دا درهم قسم نباس صلو رم قسم بکی نشتا او يرسل رسولاً خویانا ولی دی جبریل تک دا نو پیوحیا نو دی وحیو کی دا جبریل رسولتا بی ازنی پا حکم دا خوده ما یشا اغاچه دا درهم سرد لکا عام و عمیہو تا نو جبریل بناه کرابا نا درهم سرد چو او انہو علیون دا اللہ پاک چکم دی علی و شاندی او خاکیم دی او کذا لکا انتا قرنگی منگ وحی دا او خی نئی لیکا فیگی فزر عد وحی را لیگلی دی منگتا روحا روح من عمرنا قرآن تروح ولی وی ذکر دیم در روح کار کئی کنکئی او دبا روح الدین ندی حیات الدین دی پی حیات احقاد دی لکه لکا پروح بانی حیات البدن دی ما کن تتدری حضرت مبارک تا تا پتن لگی دلا لن بیدا بېګې لمبه دا وحینه پتا ته پتا نړګې دا شمل کتابو چې سده قران دا قران ساتوي ته پدې سپېری ولل ایمان او داننګي تا نه پیځند تفصيلات ایمان ولې بګې اجمالی ایمان قبل النبوت نه بلا سلام شته خو تفصیل مان ته ونه چې کنا او زکه چې د ار پیغمبر لپاره ایمان قبلن نبوت ضروری دي ضروری ته کړه او نو ایمان تفصيلي وايي ورچته ایمان اجماليونه وایروډ او ولای ایمان دا ایمان نپېچندو یعنی ایمان تفصيلي تفصیلات ایمان شراایط ایمان اگر چې سو اگر ایمان, ایمان اجمالي د ار پیغمبر د پر ضروري دي اوکنه okay. وَلَا تِنْ جَعَنْ نَا هُو او پھئی او منگا گردہ ولی دے دان چکم دے سو دا کتاب نورا او قرآن نور ولی پھر دبان دے احکام دے دین اخکار کی اکن اخکار کی لیکن پر نور سے اخکار کی اکن او من نشا او راضی او نه دی بهي موږ کو په دې کتاب سره من نشا غتاس زم غی اراده وشي من عباد نه د بندگانو هغه د کو د کتاب علم متورکو د عمل توفيق کوله ورکو عذ او ان کله ابیشک تخرا کر ابلی صراط مستقیم تا غلاری نه رتا ادا د صراط مستقیم نه دی سرات الله الذی یعنی سرات الله الذی لا رج خداه اتا له ما فی السماوات چرته پر اسونه چپاسمنو کړي او هغه چپزمکو کړي الا خبردار الاله یو خداه ته تصویرالمور بګی او وبګردی ټول کارونه د خیر دی او کده شر دی بس د یو درکو گا نشب تپاتی جنو بیا به بس, بس کوخه مثلا ماس کا خیر چې نشته ورشینو دېګرا سورتی الزخرف چې دې نو مکی دی اوهیه تیس تو مسمانو او دا نه سو اتیا دی یعنی یو کم لوی راز او ټول لږه ګانه خالبا چ پکې دی وېدی حامی بسم الله الرحمن الرحیم خود عالم دی په معنا دې حروف ابازوی چې حمن حکیم دی او مین من مجید دی اول کتاب المبین ا زما پا کتاب باندي چې بیانون کې د احکام دي او یادارا چې سره یې بېین دي حکاره دي ان جاءنا هو تاکي سر منګا کوي دا کتاب قرانن عربيان پیګي نو ستري شوي په جبهه عربي باندې لعلکم تاکلون پیګي چې تاسو په پیشه اے عرب اولن او به س را ستکم سایر الناس سان ديان او انه دا قران لزم چي په ام الكتابي فيه اصل لكتابه نو کې چلا محفوظ دي اصل لكتابه نو څه چالي لرح محفوظ دي لدينا زممن پنيش باندې په يکه کنه دا لدینا د ام الكتاب نه بدل دي و انه په ام الكتابي و انه لدينا ها وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ يَعْنِي وَإِنْ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا تاراګې بدل دي د زمون په نژبانې لَعَلِيُّونَ دلوي کنا سدي د سري د اې دلوي مرتبه خاوندې لَعَلِيُّونَ دلوي مرتبه خاوندې او حکيم او حکیمان مزامين بيانې حاکمانا ک حکیمانا حکیمانه مزامین بیانې انپا کوي که افا ندربو فاروخه فکر کبا ای منګا بنکو واړو اړول آلو آلو پیځنی بنکو ان کوم ذکر تا سنا تا سنا قران ای زی نزور دا قران سبحان په بنداولو بنکو په بنداولو اے نا سبحان چې دې دمو په لمتکو من غیرې لفظ پیل دی ها پا بندگولو ان کنتم دا دی وجن ان کنتم چی ای قوم مصرپا تجاوز کون که حدنا نمون بتانا تاسو نا قرآن بندو کو بیانو بے بي. بیانو بے بي ولی چه حجت تبانیتام کو برای اتمام حجت پتاسو چه عذر مفاتنش او بل بل یو پا بتاسو با ای قرآن عزیب بیانو اتاشتم بیان هغلو نه تاسو باندې بحجه تمشي او مؤمنان د پار باندې نه پشي هغه کوم باندې باعمل او الله رسول الله صلی الله علیه و سلم پروا مکه ودا په خواني خبر دی اوه کوم ارسلنا او دې اجرات منګلی ګړي د من نبی جن د پیغمبران فی الاولین فی الامم الاولین پقومو په خوانو کې لکه ومایتي هم م نه رات دیتا من نبی یو پیغمبر الا کان به مگر دی او پیغام دی یستحذیون چې استحزابه کوله مستحزاب په خوانې قديمي مسله ده او دا د سلسله د نبوت سره بيګي 10 سره نبوت پدې نه ته اوسه بند بنده شوی ځانته ته ځاي نه په لحقنا بزانک الاستحزاب مګ خانه قوم په تدکې ستیاځا سره اشدہ هغه ډیر ځ تدوینه دېګي محکم تدوینه بچن په قوت کې عوام مدوا او تیر شوی دی مسلو الاولین دېګي کنا هغه سپت او خپل خلکو دېګي نو داستا قوم بم پدقي سوان خلکو کنا الله په دا نبا یانده اثبات توحیدی دېګي کنا د دوی په ج اگر کې دوی په اتکان نه د دې په جواب معنی توحید خدای بیانای اورږي دا چې خدای دی جی ولئن ارسقول شي جی د دې په جواب باندې مسالې د توحید بیانای ولئن سالتهم زماده قسمې کته ته تاسو کې چې من خلق ک سموات چې پیدا کړی اسمان نظم کې ه نه یقولن نوخا مخاوي خلق هنل عزیز العلیم پیدا کړی عزیز او علیم دیږي اذا ورک ورک کجی او دا الذی دا ترقی د په مسلې د توحید کې دا ترقی وره الذی اخذات جعل لكم الارض پیګی کنه او مونږه کردو دې راستا سره پارچ کردو دې راستا سره پارزمکا مهدن پیګی پیراشو لک زانگو د ماشين د پار وجعل لكم فیها اگر کردو دې راستا سره پار پدی کې سبحان داری لعلکم تهتزونا الی ما قاصدکم او الذی او غذات نزل من السما چلا دلج جاسمان نماءن بقدر اغوبا پا اندازا چردیسو نحاجت تی داسنے چطو پان چطنشی نپا انشر نابی ہی پایگی کنا او دا دا غدی داسو او اللہ وی منگ جمدیکو پا دیسر انشر نا احیائی نابی ہی منگ جمدیکو پا دیسر بلد تم میتا اغخار میتا سو اغخار چا غمر دی اما ایتاده سلا په ماته ته ویلو چې دیکي مذكر او مؤنس برابر دي دا د بد دي صفت صحیح دي کذالک تخرجون من القبور پکمنغه په تاسو د قبرونو را وست دي شي اولذي اغذات خلقت ازواجه چې پیدا کړی دي ازواجه او اسناف کل نحطول او جعلکم او لنا گردد استعصو پر منل فلک د بیلینا ولانع د چارپایننا ما ترکون هغه چې تاسو باندې سري په درياب په اوچا آغا والا نئی بولا گیا چا سرا دریاف سرا ویم بولا او دا دی رپا لیتستو چتا سرا برشه علا زهوری پشان دا دی مسکور یعنی دتا بکارو زهوری ما پکارو ولی مخید وشه لیو بل انعان دی ندا زمیر اے ندا توحید الزمیر پا اعتبار د مسکورون دی علا زهوری پشانگان دا دی مسکور سم او بیا یاد کې نیامتن ربکم دا د قلب سره و لگے فضل باندې ایذ تستبئتم علی ارترچه تاسو په دې سره برابر شئ او تقول باللسان په جبوې سبحان الذی پاکی د هغه ذات سره سخر لنا هذا چې دابې کړی د زمنګ پردا سار وی او دا موټر یو دا وغيرها مماکم نلنه او نومږ د دې لپاره مقلدین قابو کې راوستن کې بېګې دامنګه په کاپو کې او د دې طاقت نه او ان اعلان به نه او یکه نن موږ خپل پروردگار ته لمنقلبون بېګې واپس کیګو ها نو انقلاب اعظم هغه دین او پکاردار چ مؤمن دای انقلاپ پر ارتم کې و دی ها چې دا وته ارتم کې وډې ولې په دې صبر کې منقلاپ دی کنه نو لوی انقلاپ میا درځه هغه انقلاپ دروځي را قیامت نداء <تزار> الله شکایت کی دبنگان وجہ الہ له او دی ظالمانو پیدا کری دي الله تبارہ من عباده دبنگان دا د خدینا چ ملائک دی دل د ملائک فقط مرادی جزء ولد جز د جز نے ترجمہ په ولد ولی وکړه ها البلدو جزء الوالدی ولد ولی جز د والد نري او ان الانسان لکفور مبی انسان چ کا ال د دې قول دي مطلب انسان یو دغه انسان دغه انسان د پرد مخ انسان انسان چ کا ال دغه قول دي لکفورون دي نه شکر دي خकारा الله پاک رب جل جلال فرمای او امتخذ اي الله پاک مرخه دا د دا مخالفت دراستا خبره امتخذ اي الله پاک دا, دا حمزه چ دې کنه آ, دا داسدی دا, دا په معنا دا انکار دی ایعنی ولیدي الله پاکو مما مم دآګنا تجويس کړی دی دا آګنا یخلوکو چخدې پیدا کړی دی بناتې نونه نخپلې لونه تجويس کړی او اسفاقوما او تاسو هغه ور کړې په ضمانونو دا خدای حکم مخالفه ده دا, دا کنه دچی چې اګان دې لونه مختصه کړی اته سه له زمند ترکله او بلر تدونه خپاکیږي مې د ابو شيره هر کله چې خوشخبری ورکړي شي یو د دیتا زیر ورکړي شي به ما ته اغه لور باندې امره بهږي چې دی ګردي بربا منع جعلہ چې دی ګردي لرحمان مهربان بچانده پره مثلا مشابه ولي ولي الواد بلاصل مشابهيني دلتا دا مسل مانا دا مشابه ہے چه دا خواه کنا نوزو اللہ نو اگردی وجهوه مختد مصودن تکتور غم دا اصار پسو شوالکا نو دا اصار پا ظاہر شو اوه هو کذویم او دے دک دا غم لئی نو دا اصار پا باطن فدوانو یسر شوی او اللہ پا کوئی چه گورا تا صدا کار کوئی چ تاسو دا دا, دا دا دا یا کې د چ تاسو دا, دا یا کې دا د کنه د دوم رب با تل یا کې دا د ښا ته موره پک ر کاوونه پاسه دا یا کې دا, دا چې دی باندې الله پک سکیو رضونه کوي ښا سو او سورونه پکې ته او مایو نشو په الحلیه آیا اغسو کوچ دا کې تربيت کولې شي په الحلیه پزی وراته کې څنګه د زنانو په پیمانه وټور دارمدار پزیوراتو دښک نه دي دی. په خدا کنه ک کنه سره د خدای خامشتان د رسول ټول زیوراتو دا کلیم مالوالو دا پلار کېکو دا خې کې لګي دي ټول معاملات د دان د طبیعت خدای بیانیا دا د زنانو طبیعت بیانې دا مني مکه لري د زنانو ټول دارمدار او رغبت چه دی نو دا پزی وراتو که بس پا دخی که دا شپو دروزی لگ یعنی تک او پا یو پلبانی پخرم پا دخی که اگر اگر سوکو چه دا دی تربیات که تربیت که ولیشی پی الحلیا بل وہو پیل خیصوانی او دا زنانا په مباحثا کې خیصوان سمانا وکر جی یعنی دا قانون دی د دا زنانا و قوة نه منی او بل نسیانم پیډر دي یو خبره پته توګه دا بي ته پته منګري خپل بې جانوبان ته یې بلل کنه تا خبره نتا کاشت مات نه وکړ او خدای ش مات نه وکړ ته مې ځا مې تکړې وينه دا مات نه کړې په سین کار پکېږي نسیانم پیډر دي نسیانم په دا نه نوول بیا غل پکې دي ته خبره او ته وځه جننه کړې بیا بہین کان داغه خبره انکار پکېږي خبه خبرو کی کتاه صدا خبر تا کړ وینندا مان نه کړي نمانو وکړي تا تا کړي وګوره وینندا دا نه کړي خصه پسته دې نکړه پرې وي په شې بښمنګ متدوی ز پرې دې پرې دې زکه بوس بس جګړې کوي آزه اسه دې جوړیږي نه خبرات خراب شي وير وو خپل خشفانی او داز انا چې د کنا په مباحثه کې بګټګو کې غیر ممبیل ښکارا د خپل حجت نه ده خا نو بس اے... نه از زنان مدار ټول دارمدار پزیوراتو کې دی او قوت کلامی منشتان و ماغه اگر چا قوت کلامی دی هغه مې پرې خودل او دانګه چې په مباحثه کې اظهار ده حجت کولی شي اگر مې پرې خودل تقدر او چې پزیوراتې سرکار نشتاه اگر مې پرې خودل او دامه واغشتل نو دا خودا قرب نو مخالفت نه ما سینګه واغشتل دا کمزوری زنانا اده دا مده ده دا دا مان آده چه دا دا غالب پا اعتبار بانی کمزوری دین و کبه کې یو زنان را تکلوی یا دا سلینم پورتی ناغی کسی کلا بیشتری او رازه او جا علو الملائکة دا اس دا دی یکی دی پا کنا آن غد دا دلیلی شو دا مخکنی چې ده کنا دا دلیلی الزامی شو او او اس چکم دے دلیل تحقیقی بیانو خا اگم یکی دے چو خدای پاک الملائکتو بناتو اللہ دا دی یکی دے پاس دے دلیل تحقیق بیانو دا مخانی وردلی رسول ایلی زمی دلائی دو اگا زمون مقصدو نا جی ادا تحقیق دی و جعل الملائکتالذین اودي دیگر داولی دی ملائکتا خدای اگا هم عباد الرحمن چا آقا چکم دے بندگان دا محربان ب اکمل المخلوقات تی وی دی ایناسا جنکے دیکھ جنکے گردو دی زنانے گردو دی نو دام بل کپر دام کپر دے که ندے دام کپر دے که نچے پریشتو تا زنان ویلم کپر لی اکدا چاو تا نوی چا دا زنان دا خدیلن ندی داو تا دا نوی عجم زنانا کپر لی خای وشوا اولا پا کوئی عذا اشهیدو خلقهم ایدوی حاضر شوی د پیدان دی ملایکو دا نه پی د دلیل ییانی شوا ها کوم دا نه د دلیل ییانی شوا ویلی د لیدی چې دا ما زنانه پیدا کړی ها وکړی دا نه د دلیل ییانی شوا فکر کوا ستكتب شهادتهم زرد چوبلی کلي شي هغه د دی چې بأنهم اناس دا بلی کليږي غمننامه کې بفرتای او هم یس ابو <coughs> او پا قیامت کی بید بھی نے کی او اقالو او بیوی چھے لو شاہ الرحمن پھر گئے قیشت محروب اے غازام یا دا محروبان بچا نما عبدنا هم من با عبادت تا دی ملائکو نوے نو بکری. این نفہو رازن بی عبادتن الملائکا نما گئے چھے ان عبادت تا پرشتو کون خدا پر رازی دے ورنہ گئے منگ با نوے کرے کانا اللہ پا قوی ذالک مل علم پگی نشترید د دې لپاره پدې باندې شعلم پگی نو دا نپید د دلیل اقلی شوا مکه نه نپید د دلیل ایه یانی نشتا انهم ندې وی الا یخرشون مگر دا اټکلیان دی به خبره کوي تحقیق والا گئی کہ بے تحقیق تخمینی خبره کړي قطعی خبره کړي گماني خبره کړي ظنی راز دي دا یا الکا اولنی آیات مبارکه چې اشیدوا خلقکم نبی د دلیل شو نبی د دلیل یعنی پدې کې نبی د دلیل یا کلی شو ام اعتیناهم صحف ترتیب را روانه مخه او ام اعتیناهم کنا څه کم دی چې تماره د شپاتی چې خدای نشه یری کوم چې چې نه لشي او زه خپل ترتیب را روانه مخته وته غوکه او خیر دی ور را دا ترجمه چې دا کنا ک یو کالو نشي نو سړی بلکې لوکي دا دوا کوي که خیر خدای به دا درو جو جوړ کی دا په پکه کې ناشتی او په کې درس خوخه او دا چې دی کنه نو ک یو کال ترجمه نشي که د کال <سؤال> د بیا را شي بیا وکړه دا په بدرې کال چوکي کنه نو انکه خیر ددری کالا کچراو نیسی اونی رضا دا دیو تر تصوبتی بل تر تر بل ترته تر تر عبادتی بل تر تر علم دی دا خو خجور خو ماتوال دیش رازا دا, دا ترجمه چطاله کانا قنور تلاوت امنا کی تاخذین نیسی دا بایاد داری با دقم کافی دا نو لحاضر دی وجنور نو و... وقالو ما بذالک من ام آتیناهم ایو ورکه دې من دې کتابن کتاب من قبل هیل به د قراننا من قبل نزول قران نه په مستمسکون دې په پاګې استدلال کوون کی دي او من ګول خخګون کی دي نو دا د دلیل نقلی شوا وکنه کتاب بسمان نشتا ای نقیل په دې مسله باندې نه دلیل یې یا نشتا نه دلیل یې خدا شتا نه دلیل نقلی شتا مینه کو دا د اخ پر دلیل سره روم پیدا شوی بل قالو بلکی خبره نه دا تقلید باطل تما کړی دی را بل بلکی دی وای چې انا وجدنا تا کیسره مونږ د امتی دی ابا انا مشراف پل على امته دیږي انا ملتین و طریقاتین امته ومت یعنی ملت او و علی اصرهم او موږ به کې په پلوونو د هغه مشرانو اصر مر سره په پلوونو د هغه مشرانو محتدون لار مندونکو په وې په سروان الله په کویه تسلی ورکای په کذالکا هم پکره گی ما ارسلنا من گنه دغه توبه چې سخت سل دی ما ارسلنا من قبل کا فیکریه من القرا من نذير من النذر ايشغه ما پدېغه ما نیمې کې کنه ها مغ ندی لیکلي الون بيدتان فیا قريه تمن القرى يوقيلي کې دکلونا من نذير من, من, من النذر یو پیغمبر دی پیغمبرانو نه الا قال مطرفا مگر به توان ګرو لا اقلي وكتا ايت دا اقلي خوشاي شو قوانين او ان وجدنا جمع قدامون دی دي ابا انا بیگرا هغه بلونو خپل مشران على امه طيبه ملت او طيب دين دغه ټوموخه معنا ده او ان على اثارهم او موندا وی په بلونو باندې د خپل مشرانو مقتدون اقتدا کوونکيو په بشنيت کړی له قال پیغمبر خدای وته وی شاملو کی اتکم اگر کمانت ذکری تاسو ته به بی احدہ بیگ بای وقرال جی به احد ب کتابن احد یا ب دینن احد انت پر یوه دین ډیر په سملاړ پر یو کتاب چ په سملاړ روان دی ها یو دین او مما د اګه دین شریکینا ګره اول اولی ته کوم به احد په ډیر هدایت مما د اګه او وجت ماله چتا سو به من چر پاغه باندې аба اكو چدينې شرکري قالو ابي وير پدې روته لاي نبي کوزا انا به مار چدم ي کاچرو امره پدې خبر نبي کو يره درادا وي انا به مار شلتم هغه چتا سو پرالي گري شي وي په خپل ا چې رینا مقام دا سموقام ته ورسيږي نو پنتقمنا بس دایي حکومت دایي نه پرېدمږي پنتقمنا نو مونږه انتقام وکستري د رسول نو په ضرورت وګوري چې کای په کانعته المقردیبي ارحمن الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایز قال ایبراهيمو دا واقعا جدینو پدی ذکرالا دا واقعا جدینو پدی ذکرالا دا والی رالا دیکی دیتا اشارت تی سمخ کی تیر شو جدہ لما قوبل جواب نشتا خدا وی چی اِنَّا وَجَدْنَا بَاعَنَا وَعَلَىٰ اُمَّةٍ مَيْنَا لَا سَارِهِم